Епілог п'ятий Годинник ратуші вдарив двічі Половина дванадцятий, сказав Барбара Відірвавши себе від Юстини Вони стояли на балконі свого двоповерхового будинку На схилі Кальзервальду І робили те, що й належить робити молодому подружжю В теплу ніч на балконі нового будинку Внизу Поличаківський Снували світлячки автомобілів Угорі по небу Снували світлячки Метеоритів Остап подумав собі Що там по той бік світу Мабуть так само як і тут А люди не люблять відходити Бо багато чого доводиться Залишати Барбара відчув як по його спині Нахабно пройшло щось холодне З грудей піднявся якийсь осад І шуганув у голову Ага Це через ті новини в газетах Цікаво чи Юстина знає, розповісти? А може не варто лякати її газетними сенсаціями? Так було вже не раз. Газети писали про те, що містом ходять якісь маніяки і колять усіх іголками. Після такого колу людину паралізує. А потім кінчалася передплатна компанія, а з нею кінчалися і сенсації. Люди хотіли читати про це, і їм давали читати про це, що вони хотіли. Але ж... Феофантова вбив, напевно, що не тенісний м'ячик. Та й Людвіг навряд чи стане клеїти дурня, адже він у комісії і знає краще за інших про те, що діється. Усе в світі від Бога. Я боюсь, як і всі. Що тебе мучить? Голос Юстини повернув Остапа до тями. Боже, це який жах. Ти пам'ятаєш Віктора? Я грав з ним кілька разів у теніс. Так от він сьогодні помер. Помер? Барбара відчув, як Юстина затремтіла в його обіймах. Його теж продер мороз по спині. «Ходімо з балкону». Остап завів дружину в кімнату і посадив у крісло. Світла вони не запалювали. Стелою бігали світлі тіні від фар автомашин. Барбара став посеред кімнати. Дивився на обриси книжкової шафи, яка скидалася в темряві на неповоротку потвору. «Дивно». Який у людей недосконалий зоровий апарат. Скрипнули гальма автомобіля і світла пляма зупинилася просто посеред стелі, а став запалив цигарку. Знаєш, газети пишуть про якусь невідому хворобу, яка у Львові вже скосила півсотні здорових людей. Віктор помер, граючи в теніс. Він мав серце як швейцарський годинник. Так от сьогодні цей годинник зупинився. Світла пляма на стелі ворухнулася і стала описувати кола. Спочатку поволі, потім усе швидше і швидше. Сірий колір змінився фіолетовим, той червоним, і за мить усю кімнату охопило багряне полум'я. Стіна розкололася, зірки, місяць, місто, весь світ упав у вогонь і з нього раптом повіяло крижаним холодом. На мить з вогню виринула обличчя Остапа і відразу ж. Розпливлося поглинуте полум'ям. Пожежа згасла, а за нею тягнувся морок і порожнеча. Я ніяк не можу збагнути, що про все це думає Людвій. Остап, світло! Барбара намить замер з несподіванки. Потім кинувся до вимикача, перекинувши по дорозі столик. Гуркіт вивів Юстину із зацепеніння. Спалахнуло світло, сіне стеля повернулася на свої місця. Остап тут... Поруч його руки, його віддих, його тепло, усе минулося. І Івстина відсахнулася, побачивши гидкого сірого павука, який завис на павутинці між її та остаповими очима. Але павук навіть не порухнувся і продовжував висити, ані трохи не віддалившись від її обличчя. І, що найдивовніше, ніскільки не затоляючи навколишні речі». Так, ніби наклалася одна на одну дві фотографії, і Юстина раптом зрозуміла, він був у ній той павук, який не коливався від пороху повітря. Вона бачила його зворотною стороною очей. Пронизливо дзенькнула, обірвавшись павутина. Павук упав униз. Юстина відчула, як він шкребеться лапами в її серце, і звідусіль клубочачись як дим посунув на неї холодний і мовчазний морок. Десь вона вже чула про цей морок і холод. Треба згадати, перший згадати, і тоді все буде гаразд. Тільки б устигнути очі. Це очі Остапа. Треба щось згадати. Милий, чому в тебе такі сірі очі? Це пітьма. Барбарам вімкнув вимикач і кинувся до дружини. «Що трапилося, Юстина?» Її очі ледь посміхнулися. «Усе гаразд. Вона просто злякалася». Остап взяв її за руку і зацепенів від крижаного дотику. Бачив, що Юстина прагне відшукати його чима. Барбара нахилився, зігріваючи її щоки своїм диханням. Відчув, як ворушиться її уста. «Вона хоче щось сказати. Її широко відкриті очі». Дивились на перекинутий Остапом письмовий стіл. Потім очі раптом застигли. Барбара цілував її очі. Уста, чоло, шию. Пригортав до грудей усе мертве тіло. Великий сірий павук повз навскоси через перекинутий столик і раптом зупинився, коли погляд Остапа вихопив його рух з німого застиглого простору. Барбара не відчував полину часу. Не знав, що з ним діється, забув, де він зараз. Тіло його затерпло, і тільки рух, який зауважили очі, вивів мозок із зацепеніння. Павук рушив далі, і Остап зригнувся. Просто на нього дивилися очі його дружини. Фотографія. Павук перетнув фотографію Юстини, що лежала на підлозі разом з речами з перекинутого столика. Остап озирнувся на Юстину, що напівлежала в кріслі. Вона була мертва, і той, хто її забрав, вже поставив тавро на свою власність. Барбара поглянув на перекинутий столик. Павука вже не було. На Остапа дивилася миле личко якоїсь дівчини. Де він її бачив? Десь була вона в його житті. Була і зникла. Назавжди. Барбара взяв телефон і набрав номер. Людвіг, це я, Барбара. «Приїжджай до мене!» «Юстина вже не живе!» Епілог 6 Дощ дико тарабанив по даху автомобіля, і двірники ледве встигали витирати воду зі скла. Феофантов не рушав, хоч уже й не вірив, що Шредер прийде. Йому не хотілося їхати додому, там пахло смертю. З того часу, як помер брат, Юрій майже не бував вдома. Вночі він працював у редакції, а вдень відсипався в машині. Феофантов завів двигун і вже хотів було рушати, але дверцята раптом відчинилися і, зливаючи потоки води з капелюха, на сидіння звалився Людвіг. Я трохи спізнився. На годину. Вибач, якийсь баран хотів стрибнути під мою машину, і я мусив вибирати між ним і стовпом. Вибрав? Так. «Як завжди неправильно. Машину довелося залишити в автосервісі. Феофантов покружляв трохи спорожнілими порожнілими вулицями, спинив авто біля пивниці на Кривоноса. Вони зайшли, і дим кількох десятків цигарок люто вдарив їм у Ністрі. «Як там Остап?» – спитав журналіст, відпивши півкухля пива. «Помре скоро. Не їсть нічого, тільки губи кусає». Малює цілий день, уже всі кімнати позавалював своїми картинами. Я заходив до нього позавчора. Він дверей не зачиняє ні вдень, ні вночі. Стояв деякий час у нього за спиною і дивився, як він малює, а потім запитав, що це буде, а Саб сказав павук. Знаєш, я не впевнений, що він взагалі усвідомлював, що це я стояв біля нього. Він просто так відповів, як собі. «А те, що він малював, справді скидалося на паука?» «Та ніби скидалося, але, здається, там ще була муха. Треба забрати його звідти». «Спробуй, тільки вберися в скафандр. Мені він розірвав сорочку, коли я запросив його погуляти». Кілька хвилин приятелі мовчки потягували пиво. Феофантову хотілося думати, що не має він іншого клопоту, окрім того, щоб сидіти в цій затишній пивничці, і не згадувати про те, що на дворі дощ, що вдома пахне мерцем, що його близький друг поволі сходить із розуму, і що Шредер, оце сидить і мовчить, бо знає, що йому нічого сказати. І все ж Юрій наважився. Як це сталося? Людвіг, який підняв було кухоль, поставив його на стіл. Ти про Юстину чи про брата? Я про обидвох. Експертиза показала, що удар м'ячем у голову Не спричинив Вікторові ніякої шкоди Оскільки твій брат Помер на мить раніше Він помер від того Юстина теж Від раптової зупинки серця Нічого особливо нам не вдалося виявити Окрім того, що Остапова дружина Перед смертю Була чимось дуже налякана Вона померла, коли Барбара Розповідав їй про те Що почув від мене в ляльці вона не цим була налякана. Звичайно, не цим. Перше, що роблять люди, почувши такі новини, дивуються, а потім сумніваються. Але вона була налякана до смерті, якщо тут доречно вжити таку метафору. Юстина щось знала. Багато я віддав би, щоб вона могла заговорити. Остап теж віддав би, і я, і Марко. І не тільки для того, щоб вона могла заговорити. Що з тобою? Обличчя Фефантова зблідло настільки раптово, що Шредер схопився на ноги. Велика крапля поту зависла на жилці, що часто-часто пульсувала на скроні журналіста. Потім крапля відірвалася і скотилася йому за шию.